Алло, Йоланто, ти ще не спиш? Ні. Я вирішила перевірити свою пошту. Уявляєте, пропонують збільшити статевий член. Кажуть, що це реально. Я на виїзді з Києва. Тепер дороги порожні, гнати одне задоволення. Аж не віриться. Невже залишилися на світі лицарі? За кілька годин я буду в тебе. Ти можеш мені скласти компанію, поки я їхатиму? На мене може напасти сон. Поговори зі мною, скільки можеш. Мені страшенно важливо чути тебе. Я жену під 200 по київській трасі, і ніч прекрасна. Ці ліхтарі, Йоланто, ці порожні дороги. Я ніби в якомусь тунелі. Ти не чула музику для космічних дальнобойщиків? Ні. Я її поставив у машині і почуваю себе космічним далекобійником. І мені так жаль, що це все закінчиться. Я не знаю, може це трамадол на мене так діє. Но мені так спокійно, так кайфово.